De de Some dust but you will remember a gente começa mais um episódio rapidinhas. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um time que o Passe gosta bastante, especialmente porque é um time que é é muito aéreo, vamos dizer assim, né? É, e para falar sobre o Washington State Cougars, eu gostaria que o Natan nos apresentasse a tabela do time. Bom, o curioso de Washington State é que eles vão ficar ali bem, bem na área é, nos, nos jogos de fora de conferência, porque enfrentou Eastern Washington na primeira semana em casa. Depois Boys State, em, em Boise, e o Robinson Stadium. E o terceiro jogo fora da conferência é a, re, a rivalidade, se é que pode dizer assim, contra Idaho. E depois, dentro da TEP da 12, uh, eles recebem é, Oregon e Washington, os principais concorrentes em casa, mas vão ter que viajar até esse tempo a pegar uma pedreira. Uh, UCLA e.. UCLA e Arizona e Calif California em casa. E Arizona State e Oregon State Colorado fora. Então é bastante balanceada a tabela de. Washington seis tenta da pegar mas com essa vantagem de pegar é, Oregon Washington em casa. E base nesse time dos Cougars quem que você consegue destacar? Então, uh, um dos meus jogadores favoritos de toda toda essa temporada, talvez da última temporada também, mas principalmente dessa, que é o quarterback Luke Falk. Ele é ele é o cara um dos caras mais precisos assim, é, em termos de lançar a bola, sabe? Ele, ano passado ele Acertou quase praticamente 70% dos passes que ele fez E lembrem que ele joga numa Air Raid Offense Então é passe atrás de passe e Mesmo assim o cara ainda acertou 69,4% dos passes que ele tentou Então é passe pra caralho uh, Ele começa sem dúvida nenhuma com dos favoritos A levar o Dave O'Brien Award Que é dado ao melhor quarterback universitário da temporada né uh, Só que o mais interessante dele É que por jogar numa Air Raid Offense Que é o caso de Washington State com, com o head coach uh, Mike Leach Ah... Uh, ele tem uma chance muito grande de quebrar vários recordes essa temporada. E é um dos caras assim que, se eu fosse vocês, eu prestaria muita atenção nessa temporada. Porque, por exemplo, faz quase uma década que nenhum grande recorde de quarterback é quebrado. Uh, em 2007, vou citar alguns exemplos aqui rapidinho. Em 2007, Graham Harrell, de Texas Tech, estabeleceu recorde para passos completos, 512, e para passos completos por game por jogo, 39,4 em média. E em 2016, o Colt Brennan de Hawaii ah, estabeleceu o recorde lançando 58 é, touchdowns em 2003, outro de Texas Tech o, o BJ Simons estabeleceu recorde para tentativas de passe 719 e para conquistadas 5.833 então ah, todos esses recordes são recordes que estão dentro do alcance do Luke Falk nessa temporada ano passado mesmo ele ficou a 65 passes completos de quebrar o, o recorde de Graham Harrell e há 75 tentativas de quebrar o do BJ Simons, então e isso porque ele teve uma lesão, ele não jogou um, dois jogos ali ainda, então ele poderia muito bem ter quebrado esses recordes, ele pode quebrar esse recordes esse ano, e quebrar recorde é uma coisa muito massa, então preste atenção nele. E para ele conseguir quebrar esse recordes, ele vai precisar da ajuda de outro jogador muito bom, que é o Gabe Marks, que é talvez um dos melhores wide receivers de todo o de futebol talvez o terceiro ou quarto melhor, e ele é um cara que ele não é o mais veloz ele não é ele não tem muita velocidade para bolas em profundidade mas ele ele tem boas mãos como diria o Eduardo Agra, né ele sabe correr muito bem as rotas e ele tem uma agilidade enorme para se desvencilhar de tecs que faz com que ele conquiste muitas jardas depois da, do contato sabe então a, a parceria entre o Luke Falk e o Gabe Marks pode render vários touchdowns nessa temporada presta atenção neles presta atenção neles E, para finalizar aqui, falando sobre Washington, uh, Wayne, quais são os cenários possíveis desse time? Olha, num cenário otimista, três derrotas para Washington State, contra Oregon, Stanford e Washington, são jogos muito difíceis que o time vai ter que passar, acho difícil ganhar os três, talvez perder dois desses e ainda conseguir pegar um Bowl bacana aí de fim de ano. Num cenário realista, ali são sete vitórias, com certo desempenho bom do time. Ano passado a gente lembra que surpreendeu, né? O time foi pro Sun Bowl, teve uma temporada com apenas quatro derrotas. Mas acho difícil manter o nível para esse ano. E para um cenário real, é, pessimista, né? Perde aí. 6, 7 jogos, não vai para um bowl e se conseguir uma vaga para um bowl é porque nenhum time conseguiu ali atingir a média dos 6 aí seria convidado, mas acho bem difícil o Washington State chegar nesse cenário bem pessimista, acho que tá mais para fazer ali um, um cenário com 7 vitórias perder alguns seis jogos ainda durante a temporada não é nada de decepcionante pra Washington State não. E gente esse foi mais um episódio da Rapidinhas, quero agradecer vocês continuarem, continuem com a nossa audiência, acompanhando os nossos posts é, não se esqueçam também que no Facebook tá rolando a nossa promoção para você levar pra casa a sua camiseta do seu time favorito do College Football. E é isso, gente. Valeu, um abraço.